Välkomna ska ni alla vara Till Pingstkyrkan idag Och till att fira Guds Varmt välkomna allesammans Roligt att se er alla här Ser också välkommen till Radiolyssnarna Det är ju En möjlighet vi har att kunna Lyssna på gudstjänsten På eftermiddagen klockan 16 I närradion Du som följer gudstjänsten så Ska också känna dig mycket varmt välkommen Idag så kommer vi att få lyssna till predikan av Stefan Kindervåg Det är församlingens ungdomspastor och medarbetare Vi kommer få sång av Gunilla Berglund Som idag gästas av sin mamma Gunvor Lindgren Och eh, ni kommer sjunga någonting tillsammans Så jag vill också säga varmt välkommen till dig Gunvor vid flygen sitter Jan-Olof Olsson och vid orgen sitter hans kära hustru Margareta Järnberg Olsson. Och de ska kompa tillsammans idag. En från orgen och en från flygen. Det blir fint det. Söndagsskolan, ni välkomna alla barn. Söndagsskolan startade förra söndagen och nu är det fullt igång. Härligt att se er, alla barn här i kyrkan. Och själv heter jag Thomas Hallström. Och har förmånen att få leda den här gudstjänsten och är pastor här i församlingen. Sen blir det en liten intervju också i den här stolen, stolarna. Men då blir det presentation av den personen då. Så det får ni hålla er lite spända. Vi ska sjunga tillsammans. Och vi har ju möjligheten nu att sjunga på väggen här. Men man kan också slå upp i sångboken om man vill. Och då är det 434. Men texten kommer här på duken framme på väggen. Och vi ska sjunga en sång som handlar om Guds kärlek. Vi står upp och så sjunger vi tillsammans den här sången. tillsammans och lägger den här gudstjänsten i Herrens händer. Herre, vi tackar dig för att vi får mötas i vår kyrka den här dagen. För att fira gudstjänst, komma inför ditt ansikte. Tack för att eh, varje ny dag är en gåva ifrån dig som du har gett till oss av nåd att leva i. Och så är det sant, det vi sjöng om din kärlek. Tack att den famnar oss alla. Hela världen. Varje liten människa. Innesluten I din nåd, i din kärlek Herre tack för det du har gjort för oss Det som vi alltid får påminna oss om Grunden för allt detta Att vi får vara här idag Din kärlek Ditt initiativ Att du älskade oss först Och vi älskar dig Herre väl signa den här gudstjänsten Allt det som ska ske här idag Signa Stefan när han ska Förkunna ditt ord Tack för det du har lagt på hans hjärta Tack för sångerna idag. Tack för budskapet. Tack för gemenskapen som vi sjöng om här. En helande och varm gemenskap. Här är en atmosfär som bara du kan ge oss. Låt oss få uppleva den. Halleluja. Välsigna också gemenskapen efter gudstjänsten. När vi får sitta vid kaffeborden tillsammans. Tack herre för den stora förmånen vi har. Att få tro på dig. Tillhöra dig. Och att du har väl signat oss med så mycket gott. Du har väl signat oss med varandra. Tack för det i Jesu namn. Amen. Hade det nu inte varit influensatider då hade jag säkert uppmanat er att hälsa på varandra. Men nu får ni så här tråkigt bara sätta er ner. Och så ska vi lyssna till dig Gunilla. Varsågod. Ja, Jag ska sjunga en sång som heter Tänk att få vakna Men det stämde inte riktigt där texten För det står höra ett vårregn Men nu är det ju höst så ni får väl tänka höstregn istället då. Tänk att få vakna Tidigt en morgon Höra ett vårregn Sjunga sin sång Jag älskar regnet Som väcker jorden Tack för. Jag älskar sången, kodrasten sjunger. Tack kära för sången du gav. Tänk att få vara Sköt. Jag älskar solen som värmer jorden. Tack kära far för solen du gav. Tänk att få vara. Är för för livet du gav. Tack, tack, Gunilla för, tack, Gunilla, för den sången. Att få vakna med tacksamhet till Gud, för dagen han ger oss. Förra söndagen så introducerade vi den här hörnan. En intervjuhörna Och vi lyssnade till Clare Viktorssons vittnesbörd Idag har vi en annan gäst Och vi ska se om vi kan få den här Det går inte Det var en jingle som gick så här Jag kan ju inte härma den men... Så det finns så många sköna människor Det är egentligen det som är budskapet i den här Tanken, Och vi är ju så sköna allesammans och vi är olika. Men då får jag välkomna dig fram, Viktor Berg, till den här stolen på min högra sida. Nu när vi inte hade någon jingle skulle ni inte kunna bara ge honom en liten varm applåd. Tack. Viktor Berg. Ja. Det är inte helt ovanligt att man slår upp eh, tidningen, Avesta tidning, och läser om dig. Så var det i måndags morse. Var det någon mer som upptäckte det? Ny seger för AIK. -A det är ditt lag. Ja, det är mitt lag, Avesta AIK. Det står här, nu är det sannolikt inget fel på formen hos Avesta AIK. En ny komfortabel seger togs i lördags när Grängesberg borta slogs med 5-2. Det var alltså förra lördagen. Killarna har gjort ett, och så kan jag inte läsa det där ordet för det lämpar sig inte i kyrkan, men ni har gjort ett bra jobb, står det Och ni har tagit er samman och Niklas Blomqvist är nöjd efter fyra raka segrar. Du gjorde två mål då förra helgen. Ja, hade turen att få två. Det är skönt. Det jag funderar lite grann på, Victor, att jag ville sätta dig här hos mig i stolen, det är egentligen det här. Hur tycker du att det är att vara kristen och samtidigt så aktiv som du är i idrotten då? Inte minst genom AIK här i Avesta. Hur, hur känner du det? Hur upplever du det? Det är väldigt accepterat i mitt fotbollslag för att de vet ju precis vad jag står för och jag tror på så här. Och spelarna vet ju om det och... Jag får väldigt mycket samtal med dem varje gång det händer någonting. Eller så där så vill de gärna komma och prata med mig och vill att jag ska be för dem och sådana saker. En och en kommer de fram då. Och även ledarna vet ju om det och de tycker att det är väldigt bra att jag har min kristna tro. För att då vet de mina värderingar och sådär. De behöver ju aldrig oroa sig för att jag ska vara ute och... Supa eller dricka alkohol på helgerna Så att jag inte kan vara redo för match För de vet att det gör inte jag Så för mig behöver de inte oroa sig för Så att jag känner att det är väldigt accepterat Och de tar det på ett väldigt bra sätt så. Vad tror du det beror på då Victor att, att som du säger Att de kommer till dig så där Och till och med att du kan få be för dem Och de är lite nyfikna och så där Vad, vad, vad tror du det kommer sig Ja Jag vet inte riktigt hur det kommer sig Men jag hoppas väl att Ja, men att de tycker att jag lever på ett bra sätt och så. Jag hoppas väl att mitt sätt att leva ska spegla hur Gud var och så. Då. Det, det som jag tänkte på när jag, när jag ställde den frågan, det var att min bild av dig och det som jag också har sett någon gång har stått i, i tidningen, det är att, att du är också väldigt rak med din kristna bekännelse. Ja, absolut. Jag försöker verkligen att ta chansen jag får att berätta om Gud och så för att... Jag känner att inom fotbollen så det är det väl min chans att kunna berätta om folk, om min tro och Gud och såna här saker. Att Ja, men mitt sätt att spela fotboll och så och mitt sätt att vara i rummet så det vill jag ska kunna spegla till Gud och så, min tro. En av tankarna med den här intervjuhörnan också det är att spegla det här med vår församlings stora tema den här hösten, kärleksfulla relationer. Och när man tänker på det här då med, med idrott så kan det ju säkert vara så att man sitter och tänker tillbaka att förr så kanske man då inte upplevde att det var så positivt så här i, i att vara med i en kyrka och kristen och samtidigt utöva idrott aktivt. Det där har ju egentligen varken du eller jag upplevt och varit med om. Men det jag tänkte fråga dig då, hur det är nu idag, hur känner du att du får uppmuntran och kärlek här i församlingen alltså får du uppmuntran just i detta att du står där du gör och att du finns med aktivt i, i det här laget och tycker att församlingen uppmuntrar dig möter du kärlek ja det tycker jag verkligen, jag känner att jag var väldigt stort stöd av jättemånga i församlingen som kommer och ger mig en klapp på axeln och önskar mig lycka till och tycker att det är jättebra och tycker att det är jättebra att jag är är rak också med min tro och liksom vågar stå för och såna här grejer. Så att jag känner mig väldigt uppmuntrad. Och sen tycker jag att det är jätteskönt att komma hit till församlingen och få ladda batterierna så. För det är ganska tufft klimat ändå i omklädningsrum och sånt där och snack som går och så. Så att det är väldigt trygghet att komma till församlingen och ladda batterierna och känna gemenskap med kristna människor och så. Sista frågan här eller ja. Det här med att visa kärlek en, en stor, Ett stort uttryck för det Det är ju det vi ägnar oss mycket åt i kyrkan Det är ju att, att vi ber och att vi har förbön Då tänkte jag så här Viktor Vad tycker du skulle vara viktigt Eller kännas bra om vi i församlingen bad för När vi tänker på dig till exempel Som är aktiv idrottare och kristen Och du är ju inte ensam Det finns ju många fler vad skulle kännas bra om vi, om vi som sitter här nu, skulle du vilja skicka med oss något böner som ber gärna för det här? Ja, när man är kristen i fotbollslag eller andra sportevenemang så är det väl att man är oftast väldigt ensam kristen och så. Man är väldigt annorlunda och det är oftast. Man är själv och kan få väldigt många mot sig och som, som vill ställa frågor och sånt där. Så man är, står helt ensam. Då det är det så att be för fri frimod, att våga stå upp och ändå berätta. fast man känner att man är ensam där och, och även att få kunskap. och Så man vet vad man ska svara på frågor och så vidare. Tack Viktor för att du ställde upp på den här intervjun. och Gud välsigner dig och vi ska ta med. Det här och be för dig och alla andra som finns aktiva inom idrotten. Och det här du slutade med, det gäller ju egentligen oss alla. Vi önskar ju alla att få vara frimodiga i vår vardag där vi finns och möter människor. Tack ska du Viktor. Nu barn, är det dags för söndagsskolan. Nu ska vi stå upp igen här i kyrkan och så ska vi sjunga söndagsskolesången. Så brukar vi få besök av någon vitklädd Björn Det är dags för söndagsskolan nu Vi önskar Guds försignelse över söndagskolan idag och varsågoda och sitt ner. Vi går nu in i vecka 38 och det finns ett nytt programlag att ta med sig hem. Det finns ute på Kyrktorget och det sträcker sig två veckor fram i tiden. Det jag kort vill säga är att på torsdag klockan 14 så är det RPG i Centrumgården med temat Från gruvan till himlen. Det handlar om Erland Dahlgren och hans sånger. Nästa helg så har vi två gudstjänster på söndagen. Förmiddagsgudstjänst klockan 11. Då Thomas Hallström predikar söndagsskola och fika. Men nästa söndag kväll så har vi glädjen att ha en missionsgudstjänst. Församlingen är ju engagerad i ICBI, Internationella Kassettbibelinstitutet. Genom missionär Rolf Gard. Men nu gästas eh, Rolf och eh, kassettinstitutet av en pastor från Västafrika i Togo, närmare bestämt. Och han kommer hit nästa söndag och predikar i kvällskottjänsten klockan 19. Så varmt välkomna. Ta med det här programbladet så kan du se vad som händer dessförutom. Nu ska vi sjunga igen. Och samtidigt göra den här gudstjänsten, i gudstjänsten, att ge av våra pengar. Ibland kallar vi det för kollekt, ibland säger vi offer. Men vi samlar in pengar. Vi gör det därför att vi eh, tror att eh, det är viktigt att bedriva kristen verksamhet. Att göra det i församlingen här, att göra det i Avesta, att göra det ut över världen att på så sätt vara med och fullgöra Jesu befallning, missionsuppdraget så Gud vill dig som vill vara med och ge en rik gåva till församlingens arbete Vill du slå upp sångboken så är det sången 502 annars kommer också texten finnas här på skärmen Underbar kärlek så stor Ett varmt tack för din givna gåva. Gud ska väl signa dig. Gunilla och Gunvor, nu får vi lyssna till er och sen predika Stefan. Hon hade slagit in paketet jag hade betalat så sa, hon, ja jag glömde en sak sa hon, det är livslång garanti Va? Finns det något som det är livslång garanti på? Materia Och då tänkte jag på Jesus Idag har vi en önskebutik här och du kan få bli jordens salt Herren kan designa dig så du kan bli vacker han kan göra det han hade tänkt från början med dig om du inte har mött Herren. Han vill göra något nytt i ditt liv. Och nu vet jag inte vem som hade designat den här, men nu ska vi sjunga om korset. Kärlekens sköna symbol. Han böjde sig ner i ödmjukhet och blev alla tjänare då. Han tänkte aldrig på sig själv när han skulle straffet få. Kärleken kände Ingen gräns När lidandets väg Han fick gå för att vi får överlämna våra liv varje sekund i dina händer Och här är jag ber för den här stunden Jag ber att ditt ord ska få påverka våra liv Jag ber att jag ska förhålla mig till det som du har tänkt I Jesu namn, Amen Vi dyker direkt på dagens bibeltext som är från Johannes 15 Vi börjar i den första versen jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenarna inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig? Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller min, mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som har gett sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt- vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Om världen hatar er. Kom då ihåg att den har hatat mig för er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så kommer de att förfölja er. Har du bevarat mitt ord så kommer det att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har känt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader- hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort skulle det vara utan synd. Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas. De har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig och så ni ska vittna Ty ni har varit med mig från början Detta har jag sagt er För att ni inte ska komma på fall Det ska utesluta er ur synagogorna, Ja, den tid kommer Då den som dödar er Tror sig vara fram ett offer åt Gud Och detta ska de göra Därför att de inte har lärt känna fadern Och inte heller mig jag har sagt i detta för att när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Jag sa det, det inte från början eftersom jag var hos er. Den här texten återfinns i Johannes evangeliet mitt i avskedstalet till lärjungarna. Det är strax före påskögtiden och Jesus har samlat sina lärjungar till måltid Jesus har precis tvättat lärjungarnas fötter pekat ut Judas som förrädaren och förutsagt att Petrus du kommer att förneka mig tre gånger Han börjar sedan undervisa lärjungarna för att förbereda dem på att han faktiskt kommer att lämna dem Avskedstalet i Johannes innehåller kapitlen 14-17 till och kapitel 14 då är det mer av en dialog där det avbryts Jesus hela tiden. Femtonde kapitlet blir mer koncentrerad, ren undervisning från Jesus. Sen börjar dialogen lite igen och sen avslutas det med en förbön som Jesus har för sina lärjungar. Men det här kapitlet det blir kärnan i avskedstalet. Och Den text som vi har läst är uppdelad i två delar. De första verserna, 1-17, som handlar om att bli kvar i Jesus och förbli i honom. Och den andra, som behandlar ärendet om priset som det kostar att följa Jesus och vara hans lärjunge och utföra det uppdrag som han har kallat oss till. Del 1, bli kvar. Jesus inleder med att tala om sig själv som vinstocken. Ett tema som vi återfinner i gamla testamentet där vinstocken står för Israel Guds folk. Här gör Jesus anspråk på att det är jag som är vinstocken. Med andra ord, alla människor som tillhör mig är Guds folk. Inte enbart Israels folk. Han säger att han är den i vilka alla förenas. Och från den vinstock som livet utgår. Han är också tydlig med fadens roll. Fadern är den som vårdar vinstocken och ansar grenarna och skär bort det som behöver skäras bort. Den rollen är tydlig, viktig och allvarlig. För fadern vill vårda sitt folk- och det som inte hör hemma där, där ser han till att det försvinner. Och vi alla kallade att bära frukt. Och fadern ansar sitt folk så att vi bär mer frukt. Ju djupare Jesus går in i texten som vi har läst, desto tydligare blir det att det är hans lärjungar som det handlar om. Och att han säger om dem att ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Och det ordet finns också i kapitel 13 och vers 10. Och där översätts det med rena. Alltså Guds ord. Det som Jesus förkunnade för sina lärjungar. Vårdade, ansade, tog bort skavankerna och renade lärjungarna. För att de skulle bära så mycket frukt som möjligt. Och huvuduppmaningen från Jesus blir ju tydlig. Bli kvar i mig stanna hos mig i mig, ställ dig stadigt på den grund som jag ger se till att du lever nära källan så att du hela tiden har tillgång till friskt vatten då ska vi få en kraft som bara kan fås om man blir kvar i Jesus och bära frukt som bara kan komma om grenarna sitter kvar på vinstocken Jesus talar om att den som blir kvar kommer att bli vägledd inifrån av ordet, av förkunnelsen, av undervisningen. Den ska ta sin boning i hjärtat och vägleda varje dag. Det är att göra sig beroende av ordet och relationen med Jesus. Det innebär att välja lydnad och överlåtelse till det som man vet är sant. Och att bli kvar i Jesus är en förutsättning för att relationen ska leva. Den relationen fortgår även när Jesus har lämnat lärjungarna, eftersom han också sänder anden till hjälp. Jesus talar om att bära frukt. Det är allvarliga och skarpa kontraster i den här texten. Därför han säger att den som inte bär frukt, han är som de grenar som man har kapat bort. De ramlar ner, torkar och sen samlar man ihop dem och kastar dem i elden. Det är omöjligt att bära frukt utan att vara kvar i Jesus. Och när man inte längre är kvar i Jesus så blir konsekvenserna ödestigra. Johannes skriver inte uttryckligen om man syftar på helvetet. Men med tanke på allvaret i budskapet och med tanke på andra stycken i Johannes så är det väl troligt att det är så. Att det han talar om det är att den som inte lever i Jesus och bär frukt kommer inte till himlen. Vad är då frukten som blir av att leva tillsammans med Jesus? Delvis rör det sig om ett ständigt fördjupande lärungaskap. Om att hela tiden komma djupare och djupare i relationen med Jesus. Vi kan också läsa om att det faktiskt handlar om att bli bönhörd. Det stod i vers 7 att den som är kvar i Jesus ska kunna be om vad den vill och få det. När jag var ung så tänkte jag genast på en sportbil när jag läste den typen av bibelord. Jag vet inte. Delar av den skadan sitter väl fortfarande kvar dessvärre. Men jag tror att det är så att för den som lever i relationen med Jesus och blir allt mer ett med Jesus kommer också formas och ha rätt prioriteringar och leva i Jesu vilja och be också det som Jesus vill. Från vers 11 och framåt kan vi läsa om att frukten av att bli kvar i Jesus är att vi ska bli fyllda av glädje. Och att den glädjen ska bli fullkomlig. Fullkomlig glädje. Det är vad relationen om Jesus handlar om. Han talar också om att lärjungarna ska älska varandra. Också det är ett resultat av att leva i kärleken. Då är kärleksfulla relationer inte en belastning. Inte ett arbete. Utan ett resultat av en annan gemenskap. För den som är kvar i Jesus förnyas och fördjupas glädjen och kärleken ständigt. Men han blir oerhört skarp emot lärjungarna. För han säger att ni ska älska varandra. Jag befaller er att älska varandra. Det är inte valbart. Det finns inga alternativ. Vi brukar ju säga... Men man kan inte älska alla. Vi ska älska. Vi ska välja att älska. Det innebär inte att personkemin med alla genast smälter samman. Det innebär inte att man kommer tycka om varje sak som en människa gör. Men med källan i Jesus som ursprung och med livet tillsammans med honom. Så är vi kallade att älska, att välja att älska Att välja att se det goda hos varandra Och älska med Jesu kärlek För den som blir kvar i Jesus Blir en formande process Där Jesus hela tiden jobbar med oss Och där hans ord går till handling i våra liv Och den andra delen Uppmuntran inför världens hat Visst känns det härligt att världen ska hata oss. I grund och botten är det faktiskt ganska härligt. För vad är orsaken? Jesus talar om det här alldeles innan han kommer att gå korsets väg. Innan han blir utsatt för världens hat. Precis innan han får prygelstraffen. Där Eusebius skriver om att det var så grymt så att Ådrorna blottades och tarmarna kom fram i piskrappen. Alldeles innan de ska trycka ner törnekronan så att taggarna borras in i hans huvud. Alldeles innan han av utmattning faller ihop och en annan man får bära pålen till Galgatan. Jesus visste vad det skulle innebära att vara hatad av världen i sin allra grymmaste form- och Jesus talar om ett om, att om världen hatar er, kom du ihåg att den har hatat mig för er. Egentligen borde han kanske ha sagt, när världen hatar er. Kom då ihåg att den har hatat mig för er. Varför då? Jo, därför att det ligger i sakens natur. Varför hatar världen Jesus? Jo, därför att de inte känner honom. Därför att de inte har förstått Vem han är Varför ska då världen hata oss Därför att vi Blir till en del Lärjungen blir till en del Av mästarens väg Kliver ut ur det som världen känner och Står för sanning Och ljus Jesus var del Av en annan verklighet Jesus var del Av ett annat rika Och det är det som sticker Omgivningen i ögonen det är det som är orsaken till hatet, att världen inte känner honom. Och Jesus går ju in på det, att när vi följer honom så kommer världen inte att känna oss. Lärjungens rätta sammanhang är ett liv i viss mån i utanförskap. Det innebär inte att man behöver vara ensam och att man inte träffar folk. Och att alla man möter hatar en men världen kommer inte att känna den som följer Jesus. Därför att den som följer Jesus blir del av Guds rike. Kliver ut ur världens rike och lämnar det bakom sig. Det är det som Paulus skriver om i romabrevet när han skrev att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Vi ska inte anpassa oss efter en värld som vi inte tillhör. Därför att vi är del av Guds rike. Den som följer Jesus är del av en annan verklighet. Och lärjungen kommer att bli vägledd inifrån. Av ordet, av gemenskapen av Jesus. Och när vi sen kommer till vers 26 och 27 i Johannes så står det ju så här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande. Som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna. Till ni har varit med mig från början. Lärjungarna delade samma uppdrag som Jesus. Delade uppdraget som anden också har. Att vittna om faden, Att tala om för människor. Att det finns en väg ut. Det finns ett liv i frihet. Ett liv i gudsgemenskap. Ett liv Tillsammans med den Som vi har vårt ursprung i Jesus säger inte det här För att skrämma lärjungarna, För att testa om de kommer att palla trycket Han försöker inte Driva dem Till att vara rädda För att följa Utan han är krass, ärlig Och talar om det som väntar Och varför? Jo, i verserna i början av det sextonde kapitlet. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Och i vers 4: Jag har sagt detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. För att hans lärjungar ska vara medvetna och beredda. För den som möter ett hat oförberedd. Löper stor risk att gå under. Löper stor risk att inte kunna hantera det. Men med blicken fäst på Jesus, men med medveten att den som följer Jesus kommer att möta en värld som inte vill acceptera den. Den lärjungen kan stå stark, trygg i Jesus. Trygg i livet med honom, trygg i gemenskapen med andra lärjungar. Jag tycker det är fascinerande att det här talet ligger så nära Korsfästelsen. Så nära innan det blir verklighet för Jesus. Den första delen handlade alltså om att bli kvar och förbli i Jesus. Det som är helt avgörande för att det ska fungera. Det som är helt avgörande för att vi ska kunna bära den frukt som faktiskt Jesus förväntar sig. Del två om likhet och lidande och de villkor som gäller Jesu lärjungar. De villkor... Som han talade om för lärjungarna Att det här är det som ni kommer att få möta. Ni är kallade att fullfölja uppdraget. Och kommer få möta det som jag har fått möta. Jag kan tänka mig att när Jesus ber sin förbön. Där i. Efter måltiden. När han troligtvis kanske gråter. Över sina lärjungar För han vet. Han vet vad det kommer att kosta. Så är det stilla och tyst. Och vi då? Hur är det för oss? 2009. Ja egentligen är det inte så mycket som har förändrats. Världen känner fortfarande inte Jesus. Världen kommer aldrig att känna Jesus. Det kommer bara hans lärjungar att göra. Johannes visar då han och på flera andra bibelställen så visar han det som man brukar kalla för en ersättningstanke. Alltså att alla som väljer att följa, följa Jesus blir Guds folk. Det gäller inte längre enbart Israel. Det gäller också oss. När vi väljer att följa Jesus så blir vi hans folk. Och Jesus hävdar exklusivitet. För honom finns det inga kompromisser. För han säger, jag är den gode herden. Han säger att han är väg en, sanningen och livet. Det innebär att det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan sanning. Allt annat är falskt. Det är bara Jesus som är världens ljus och enda räddning. Och det är bara genom att bli kvar i Jesus- som lärungaskapet kan bli sant och äkta. Det är bara genom att förbli i Jesus som vi får gå hem till Gud. Jag tycker om ordet förbli. För det talar om en nära, intim relation. Där någonting är. Där någonting pågår. En trygghet som inte kommer att svika en närhet som erbjuds i lärjungaskapet för att leva i Jesus är att leva nära. Men hur förblir vi i Jesus? Jo genom Guds ord, genom att leva tillsammans med det som Jesus har sagt. Det var ju det Jesus sa till sina lärjungar att det är det ord jag förkunnar för er som ansar er och renar er genom bönen genom att umgås med källan genom att lyda och handla för det blir också väldigt tydligt i det här bibeltexten att livet tillsammans med Jesus ska leda lärjungen till handling vi har fått uppdraget att föra vittnesbordet om Jesus vidare och det uppdraget förväntar sig Jesus att hans lärjungar ska utföra och att det ska bära frukt Genom honom blir vår glädje fullkomlig. Vad är fullkomlig glädje? Ja, det går nog inte att prata om kanske. Det går nog bara att uppleva. Men jag föreställer mig att fullkomlig glädje kan ta koll på vilken motståndare som helst. Tänk dig att möta någon som hela tiden bara ler och parerar. Någon där det inte spelar någon roll hur, hur attacken kommer. Utan som bara ler och parerar slaget. Vad härligt. Vad härligt att få vara den som står där och ler och parerar. När jag står där nu så kommer jag att tänka på en film. Jag vet inte hur många som har sett Matrix. Där det är en film med ett budskap i kan man säga. Där det kommer den utvalde som blir en slags kristusgestalt. Där står han i en strid med ett antal agenter som bara blir fler och fler. Och han står och parerar. Det kan den som lever i Jesus göra. Den som lever i Jesus kan möta vad som helst och le och parera. Genom att förbli i honom så får vi också förlåtelse för det som vi bär på. Det som behöver renas. Det får vi lämna hos Jesus. Jesus har utvalt oss, läste vi texten. Vilken trygghet. Vilken källa att hämta ur. Det ligger en själavårdande och vilande trygghet i att få leva i Jesus när han har utvalt mig. För han vill att vi ska tro på honom, att vi ska följa honom och han vill leda oss i det livet. Och då blir det inte det här dramatiska, välvande fullt så viktigt. Utan det finns en grund för tröstan, en trygghet- i att få leva med Jesus. För då får livet mening. Då får livet meningen. Då lever vi det verkliga livet. Jag tror att ett sånt här bibelord om världens hat. Är någonting som vi behöver uppmärksamma på. Inte så att vi får fokusera mer på hatet än kärleken. Men som Jesu folk. Så måste vi vara beredda Vi måste gå från naivitet till realism Och inse att det finns en verklighet Som vi möter En verklighet Som försöker ta koll På Jesu ord En verklighet som försöker Skäla så många människor bort ifrån himlen som möjligt Och vårt uppdrag är motsatta Därför måste vi vara beredda men det som är så fantastiskt det är ju att vi får hämta vår styrka ifrån källan. Det är Jesus som vi ska hämta vår styrka, ingen annanstans. För det är den som är styrkans ursprung, kärlekens ursprung. Det är den kraften som vi ska besegra hatet. Amen. Herre tack för att du kallar oss Utväljer oss. Och tack för att du ger oss den styrka vi behöver. Här hjälp oss att vara vakna och uppmärksamma. Både över vår relation till dig och över det vi möter. Hjälp oss att se på vår omgivning med din ögon. Både när det gäller att se på det med kärlek. Men också att vara vaken för världens fall. Här hjälp oss att inte i första hand sitta still och förfäras över att det går ut för. Utan att kasta oss in i kampen och rädda så många människor som möjligt. är jag ber om nåd över våra egna liv. Jag ber att vi ska få den kraft vi behöver för att leva mitt i stormen. För att stå starka och bära huvudet högt, Herre. Herre, tack för att din kraft alltid är större. Tack för att du har segrat, Herre. Tack för att du utrustar oss med din ande. Så att vi aldrig behöver stå ensamma i den kampen. Herre, hjälp oss att följa dig oavsett vart den vägen leder oss. Amen. Ja, vi ska sjunga några lovsånger nu som ni får vara med på här. Jag tror att ni känner igen de flesta. free at cena Ska vi resa oss upp och så sjunger vi den här kören tillsammans. För jag tror att den här bönen, det sammanfattar ju det vi behöver för att också kunna leva i det Jesus har tänkt. När han har tänkt för oss som lärjungar att leva i den här världen. Och det var ju det vi hörde också i predikan om. Hjälparen den heliga ande. Kraften. Allt det där som vi behöver. Vi sjunger den här också ett par gånger till och så får det bli en bön från våra hjärta. Halleluja. Tack Jesus. Jag ska gå i bön nu och jag vill bara ge den här möjligheten till dig om du känner att ta med mig, särskilt i den här förbönen. Det kan ju vara någonting av det som du har hört idag i den här gudstjänsten, i förkunnelsen. Någonting som Gud har talat till dig om. Den här bönen kanske, Herre ge mig kraft, ge mig styrka. Hjälp mig att bli kvar i dig. Det är så mycket som drar, så mycket som rycker. Det spretar kanske, jag vet inte hur du känner i ditt liv. Men den där bönen Jesus låt mig leva nära dig Det är ju det enda som, som gäller För att kunna få fungera Precis så som Jesus har tänkt Så behoven kan variera men, men ska vi bara i respekt för varandra Böja våra huvuden Och så får du den här tillfället nu Att räcka din hand Och så ser Jesus det Och så får jag ta med dig i min förbön Gud vill dig Och dig och dig, Gud välsigne dig, och Gud välsigne dig, och Gud ser också dig. Det är många händer som rycks, Gud välsigne dig, och Gud välsigne dig. Gud känner också ditt behov. Halleluja, det är många som vill vara med här. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Halleluja, tack kär Jesus, halleluja. Halleluja Jesus, tack för att du är nära i den här gudstjänsten. Tack för att du alltid kommer på ditt underbara sätt. Och du talar till oss genom ditt eget levande och livgivande ord. Genom sångens budskap. I den här atmosfären där du helige ande trivs och verkar så känner vi hur du rör vid våra liv. Och behoven finns och kan vara många för oss och olika. Herren, har du sett varje handsträckning. Jesus, du vet den bakomliggande orsaken. Du vet om längtan. Du vet om kamp. Du vet om precis allt vad det kan handla om. Och herre, du är mäktig att fylla varje behov i härlighet. Jesus jag tackar dig för det att du vill möta med var och en personligt så ser du vår gemensamma bön och längtan att få fungera som dina lärjungar att få leva nära dig Jesus i din gemenskap i din närhet där vill vi vara varje dag och varje stund så att vi kan generera det goda som du vill ge till den här världen genom oss halleluja Tack för den där frukten som du har tänkt om oss alla. Att vi ska bära frukt. Att få vara till välsignelse. Kanske är det så enkelt, Herre, som att ibland ge ett leende till någon missmodig människa. Herre, hjälp oss att vara dina redskap och vittnen i vardagen och i världen. Tack att du ser oss och du hjälper och du svarar på bön i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Varsågod och sitt ner och så sjunger vi någon mer kör och sen ska vi ge tillfälle också för om du har något bönämne du vill lägga fram. Vi har två skrivna bönämnen här men jag vet att vi har någon mer kör tillsammans vi kan sjunga. sången med det budskapet så tackar vi Herren och varandra för den här förmiddagen. Vi får gå i den här vetskapen. Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin starka hand. Gud välsigne dig och varmt välkommen också att dela en stunds gemenskap ute på kyrktorget. Det finns fika förberett. Så stanna gärna, är du ny eller gästar oss här idag i kyrkan så vill vi gärna bjuda dig på det här enkla kyrktorgsfikat. Tack ska ni ha, Gud välsigne er alla.